Lyssna på Hampus Nesvold, podcast avsnitt 22 med mig, Hampus Näsvold Och idag gästas jag av Ace Wilder, hallå! Hallå! Det var en enmansapplåder, men jättevälkommen! Tack så mycket! Hur är det med dig? Det är jättebra, jag sitter i en studio just nu och försöker skriva bra låtar Och hur går det? Uh, det går sådär Nej, nej det går bra Precis. Jag måste tänka positivt, det går jättebra jag måste fråga först av allt Hur kom du på att artistnamnet Ace Wilder Är det någon tanke bakom eller är det liksom bara snyggt eh, Ja jag tycker det är snyggt eh, Även om jag fått höra att det låter lite som en här Porrskådis namn eh, eh, Men det kommer från Ace Det var ett gammalt smeknamn som jag hade när jag var liten Där jag tyckte att Alice var lite för flickigt Och jag var lite av en här tomboy Då fick jag heta Ace Och Wilder kommer från att Ibland kan jag låta lite som den här 80-talsartisten Kim Wilde. Mm -hmm. Fast jag är lite vildare då. Alltså Ace Wilder. <laughs> när kom du på det här? Eller har du gått under det namnet länge? Um, nej, jag kom på det här typ kanske två, tre år sedan. Alltså bara som namn. Ifall jag skulle bli artist så tänkte jag så här, då ska jag ha det namnet. För det är mycket mer rock and roll än Alice Garnant, liksom. <laughs> ja, för det är ditt riktiga namn. och. Mm. Ace Wilder eller Alice är ju i alla fall just nu Sveriges coolaste, hetaste, mest upptagna och aktuella kvinna. Åh, mm, lite! Hur känns det? Uh, det är lite overkligt faktiskt. Det, det, alltså, jag är ju sjukt glad och det är, det är jätteroligt. Men det, det kom så jävla snabbt så att, uh, man har inte riktigt fattat någonting. Hur stod ditt livet för ett år sedan ungefär? Åh, <laughs> oh, ett år sedan. Då satt jag i uh, en studio skrev låtar och var lite upptagen med ingenting. Nu är jag upptagen hela tiden med ganska viktiga saker, roliga saker. Hur har du hanterat all den här uppmärksamheten? Vi har fått ett enormt genombrott. Mm. Det, är, det är roligt för att jag är ganska blyg och reserverad som person. Mm. Så att, jag blev lite chockad där på Melodifestivalen. Det var ha! <laughs> Men, men jag börjar vänja mig och jag tycker det är skitroligt när folk så här peppar en och tycker om uppskattar uppskatta låten. Så det, men det, det, det kom som en chock faktiskt. Jag tänkte skriva till dig veckan som finalen var och så göra en intervju som var att efter du hade vunnit. För att jag trodde du skulle vinna hela skiten liksom. Så jag tänkte att men det var ja. en intervju om att hon har vunnit. Men det blev ja. inte konstigt om nu när det inte hände. Hur kändes ja. det att komma så nära? Hur kändes det? Alltså, jag... Um, det, det var faktiskt... Jag vet att många tror att jag är jättebesviken och det var ju så nära. Men jag, jag var faktiskt inte det. Jag blev helt chockad att, att jag kom så långt. För att det enda jag hade fått höra innan Malativfestivalen var oh, det här kommer säkert inte gå så bra, men det är en bra erfarenhet och ser det som en kul grej. Så att... Um, att jag kom två är helt... Alltså för mig, det är bara... What the fuck? för är en rätt annorlunda låt? Förväntningar när du började liksom med låten där? Vad du? Jag visste att folk... Det var några som tyckte om den. Så var det några som inte tyckte om den. Um, så jag, jag ville bara göra mig själv. Alltså jag ville bara inte göra bort mig på Melodifestivalen. Det, det var mitt mål. Um, så jag repade ju. Så fort jag fick höra att jag kom med så började, började jag repa direkt dagen efter liksom. Och, och jag ville inte höra Någonting som skrevs av mig Jag ville inte höra negativa saker Jag ville inte höra positiva saker Jag ville bara fokusera på att inte göra bort mig Det var mitt mål Och hur var det dagen efter när du inte hade gjort bort dig har faktiskt lyckats jävligt bra Kommit till final från delfinal Alltså jag var så sjukt stolt alltså, Jag kommer ihåg att jag stod och kramade mina dansare Och jag ville inte släppa taget Jag var bara... <laughs> <skratt> ni? Och de Det är en graf med Nej men det var, det var sjukt Men du såg ändå så cool ut när du fick beskedet Du bara gick upp där liksom bara... så här, helt askool <skratt> Nej men det, alltså, det blev Det blev så jäkla overkligt jag, jag kommer ihåg att jag satt bredvid Alban också Och jag satt och tänkte på För då visste jag så, men Alban går vidare såklart Så jag satt och tänkte på andra saker Och så var det, jag tror att Linnea kom och så puttade det på mig och jag bara, Aha, ska jag gå upp på scenen?" Okej. Nej, så jag hade riktigt inte förstått det när jag kliv på scen där andra gången. Men låttiteln eller frasen "Busy doing all" i mina öron låter det ju som en vanlig lögn, typ så här, "Ska du med ut eller?" När jag kan inte just nu min farmor från Irland kom spontant, trots att man inte <laughs> gör någonting eller typ <laughs> På jobbet, skulle du kunna ta lite Jag har lite mycket just här nu Nej jag har faktiskt rätt mycket själv Trots att man typ har länsat skrivbordet Och räknar med det ja. till att man får gå ja. hem Är det tanken eller vad är liksom låtens baktanke? Så här är det väl att, att jag, Det här var typ, det här var ganska länge sedan Men jag satt och kollade på 60 Minutes Du vet den här nyhets, nyhetsprogrammen ja, eh, Programmet i USA um, Och då var det Det handlade om så här, nya generationen Av eh, Alltså att hur vi inte tycker om att jobba, och vi ställer en massa krav till våra arbetsgivare, och vi vill, inte liksom, vi vill inte stanna på samma arbetsplats hela livet som våra föräldrar gjorde, så bla bla. Så det gick jag runt och tänkte på ganska länge. Sen fick jag också höra att här, när jag jobbar i studion så kan jag vara väldigt laid back. Mm. Så det, det var väl inspirationen till den här texten då, så här, fuck, jag är väldigt busy doing nothing, ganska ofta. Ja, det var så det kom till. Hur långt det tog processen att få den klar från tanke till liksom färdig låt? Alltså, så fort jag hade, vi, vi... när jag träffade Lena och Joy så satt vi och snackade skit i typ en dag gjorde ingenting, vi var verkligen så här busy doing nothing den dagen och sen så när vi skulle ses andra gången då så kom låten på 20 minuter och texten, det var också så här, det var alltså jätteenkelt att skriva. Jag bara, aha, wow, jag kan skriva mitt liv här. Men om man tar tillbaka till att jag tycker som sagt att det är en lögn. Ljuger du ofta? Eller är du bra på att ljuga? Jag brukar höra att jag är väldigt diplomatisk. Mm. Så det, då är väl jag lite duktig på så här... Inte. Alltså, jag skulle inte säga ljuga, men jag är väl... Jag tar fram de positiva sakerna. Mer än att, så här... Jag, jag, jag tycker inte om så här, så här såra människor. Okej. Okay. Ja, oh. oh, nej. Alltså, jag, jag tänker inte på att jag ljuger, men jag kanske liksom inte är liksom, så här... Ja, oh, det där var fult. Vilket tror är den vanligaste lögnen du drar? Kan det vara så här, jag kommer om två minuter och så blir det egentligen typ en timme? Att, alltså... Den som jag brukar göra när folk ringer mig, det är väl jag. Ja, ah, men jag är, jag är upptagen just nu. Visst du i Precis. <laughs> Den identifierar dig i låten lite då. Ja, det kan man väl säga. Vad tycker du om lögner annars? Avskyr du eller är liksom så här, ja, ah, detta gillar jag, det här kan jag använda. Så alltså det beror, på, det beror på vad man ljuger om. Det där, ah, jag tycker om din klänning. Mm. Eller... Och jag var otrogen. Eller, du vet sånt. Det, mm. det beror på hur allvarligt det är. Vilken är den största lögn du har dragit? Förutom den där busy som du verkar dra rätt ofta då. <laughs> alltså det här är så hemskt. Men när jag var liten, jag tror att jag var kanske sex. Nej, max. Min brorsa som är tre år yngre, han kanske var fem. Så då kanske jag var åtta. Då hade vi, vi hade en katt som hade fått kattungar. Och en var död eller en hade dött mm. jag vet inte. då gick jag ut och sa att Max hade dödat den här kattungen så han har växt upp och trott hela sitt liv att han har dödat en kattunge och hela familjen och släkten trodde att han skulle bli så här, a serial killer ja. när avslöjar du det här då? Om när han var 18 nej för vad hevligt Ja, han var så arg på mig för det här hade verkligen så här. han hade tänkt på det här hela sitt liv bara shit, jag har dödat ett djur en, vad säger man, en kattunge? Gud, det är, det är inget farligt djur heller precis mm, Nej, det är liksom men en kattunge. Ja, ja mm. Om vi ska återkoppla till förra avsnittet här, Gudrun Skivman som pratar om det feministiska genombrottet som pågår just nu i Sverige Mm vad tänker jag tycker du om det? Alltså jag tycker det är på tiden liksom. Det är en ganska viktig fråga. Så ja, nu kommer det bli komplicerat här. Men jag har alltid vuxit upp med en stark mamma, en dominant mamma som har haft sin karriär och styrt och ställt i familjen. Och för mig har det alltid varit ganska självklart att kvinnor kan lika mycket som män så när jag växte upp och folk bara ja men du vet män tar över, kvinnor får aldrig plats så har det aldrig varit för mig för att min mamma har alltid, min mormor också de har ju liksom, min mormor skilde sig på 50-talet och uppfostrade två barn själv jag har aldrig varit medveten om den diskussionen alls för det har aldrig varit en verklighet i mitt liv mm. men såklart så tycker jag att det är jätteviktigt att, att kvinnor lär sig ta plats att vi får liksom eh, uppmärksamhet. Du slog precis liksom, igenom för ett par månader sedan. Har du märkt av eh, sexism och påhopp på ett nytt sätt sedan du blev offentlig? Nej, men det jag har märkt är att väldigt många kommenterar mitt utseende helt mm. plötsligt. Eh, och jag vet inte, nu är det väl så i popbranschen. Det är klart att det är så. Det är klart att man tittar på utseendet, men... Jag pratade med en kompis om det här om här, gud vad många som så här, säger bara så här, out the blue, bara, gud vad snygg du är. Uh, det har jag aldrig hört tidigare, inte på det sättet. Mm. Uh, så att, uh, men inga så här, inga sexistiska saker, det har jag inte... Jag tänker att tycker du när folk kommenterar ditt utseende istället för prestationen kanske eller det blir mer snackis om vad du hade på dig uh, Alltså det, har ju, det, är en, det är en del av popbranschen så att jag är inte förvånad men det, att, att det är så öppet liksom, att folk bara jag satt och pratade med någon och så bara Gud vad snygg du är och jag tror inte att det skulle ha hänt för ett år sedan när jag satt i en studio men nu känner folk att det är, liksom, det är klart man ska påpeka hur du ser ut mm. det, och det är lite konstigt tycker jag eller det känns inte naturligt? Nej, absolut. Det är ju inte så att man sitter med... Om det hade varit en man, då är det mer fokuserat på vad han gör. Ja, det skulle... Jag tror inte att det, det är någonting man hämtar. Någonting de får liksom... Ja, det var också en sak som jag kom att tänka på. Eh, när jag skulle vara med i Melodifestivalen så fick jag en kurs. Hur man sminkar sig. Och då skulle jag tänka på att tvätta håret varje dag. Jag kom till första repet och då blev skivbolaget på Men gud, du måste tvätta håret, du kan inte se ut så där. Jag var det är rep. Nej, nej, det här är inte okej. Hur reagerade du då? Du fick liksom lida bara. Ja, men alltså, jag var fin att jag tvättar håret. Men jag tänker liksom inte bli någon som jag inte är. Jag tänker inte liksom stå där full sminkad klockan tio på morgonen. Men vad vet jag, killarna kanske också... Blev tvungna att hålla på med utseendet Lika mycket, jag vet inte men... Bli någon som man inte är Det är ju väldigt viktigt som du säger att vara ett original Och du är ju absolut en förebild för många nu Hur tänker och tycker du kring det Hur du ska agera och vara liksom, och Den makten du har Ja, för mig är det väldigt viktigt att jag inte Ja, jag är Popartist Så du vet det är klart att folk kommer titta på utseendet och liksom hitlåtar och sånt. Men jag vill ändå känna... Jag, jag måste känna mig bekväm i det jag gör. Jag kommer aldrig stå i en bikini. Jag kommer aldrig stå och liksom, eh, pussa på någon så här. Mm. Jag vet, sånt vill jag inte göra. För jag vet att det är tjejer där ute som sitter och kollar på mig. Och de är typ 12, 13, 14. Och jag vill inte att de ska tro att... Det är klart tjejer måste spela på... Så här utseendet och sexualiteten hela tiden. Mm. För mig är det jätteviktigt. Alltså det. det ja. Vad har du själv för förebilder inom musikskapande och liksom image på det sättet. För att det är rätt många stora som spelar på just sex. Idag. Mm. Ja, så jag har ju alltid lyssnat. Jag har alltid dragit till popartister, kvinnla, manliga popartister. Men sen har jag liksom Lyssnat på Gwen Stefani Du vet, hon visar väldigt mycket mage Och det är väldigt mycket smink Men det är inte Åmars på det sättet Och sen om man gör det, liksom, om man kollar på Beyoncé Hon gör ju det Men ändå känns det liksom trovärdigt på något sätt mm. Hon är väldigt så här, En kvinna liksom mm. Hon har ju sagt rätt tidigt vad hon står också Ja Men det känns mer trovärdigt en, en tjej som bara liksom, Står och stirrar in i en kamera bara men kvinnor, är, ja, det finns ju jättemånga man har lyssnat på Men Gwen Stefani är nog den som jag bara tycker är coolast Du sa att din mamma och mor har varit starka figurer Så att du inte tänkt på det här med den mansdominerade världen så mm. Hur har du själv tacklat när du har växt upp och sådär? Har du fått möta mycket motstånd för att du är kvinna Eller att du har du lagt märke till det på något sätt? Det har jag väl säkert gjort Men jag har inte varit medveten om det alls Jag, jag tror att jag lever i en liten bubbla där jag liksom, jag gör det jag gör. Jag är liksom, jag försöker vara professionell så mycket som möjligt. Och sen, det är klart att man träffar några äckel här och där. Men det finns väl kvinnliga äckel också, tror jag. Men jag har liksom inte gjort det till en del. Om det har hänt så har jag bara ignorerat det och gått vidare. Men det är aldrig någonting som jag har tänkt på. Men du är ändå rätt stark. Jag ser ju dig som rätt ändå stark feministisk förebild på något sätt också för att du står emot det här att inte spela på sex utan mer på musiken och det du gör. Mm. Du står igenom stort och coolt i en mansdominerad bransch mm. och du liksom är, ett, du sticker ut från de andra på något sätt. Mm. Så du kanske undermedvetet ändå? Ja, men det tror jag. Det, jag tror att det är väldigt mycket ligger i det här. att jag, I och med att det aldrig har varit en fråga, liksom är, eh. Jag har aldrig tänkt på det. Det har, varit, det har bara varit så i mitt liv. Mormor mor och mamma. Eh, mina vänner. Liksom, så jag har aldrig behövt så här, stå för det. Det har bara varit så. Att, att folk uppfattar mig som en stark förebild. Det, det är skitbra. Men det är aldrig någonting jag har tänkt på. Mm. Du Vad händer för dig nu i sommar och framtiden? Turné! Det är det. Ja, vi börjar repa med band nu. och Vi ska ut på turné. Ja det kommer bli skitkul. Vad kan man se det i sommar? Och Gröna Lund i augusti. Eh, Sen alltså är jätte, jättemycket. Jag har inte tittat på schemat än. Men det är lite överallt. Men nu kanske det är folk som tänker så här. Ah, men vi har ju bara hört en låt. Mm -hmm. vad, vad, vad är det liksom, du är i studion och skapar nu. Men kommer du hinna få färdigt någonting så att liksom åka runt och spela? Ja. Ja, det, det kommer vara rätt mycket nya saker. Och ganska, jag är ganska stolt. Det är ganska bra saker som... Som vi har gjort. Är det likt Busy Du i eller är det liksom... Mm, ja, alltså grejen är... Jag kommer alltid ha popmelodier. Det är liksom det som är min grej. Sen har jag använt, eller tagit lite av andra genre, liksom... I musiken. Eh, men det kommer alltid vara pop. Med lite glimten i ögat, liksom. Lycka till! Tack så hemskt <gör> mycket. Ja, oh, tack så mycket själv!